Kristofóró Kolombó Utinapló Részletek 1492. december 25. Kedd. Karácsony Tegnap mérsékelt széllel a szantomazó öbölből egész punta vitorláztam, és annak magasságában, mint egy négy tengeri mérföld távolságban álltam meg. Éjszaka 11 óra felé nyugovóra tértem, miután immár két napja és egy éjszakája nem volt érkezésem, hogy aludjam. Minthogy teljes szélcsend volt, a kormányos is pihenni akart egy keveset, és a kormányrudat átadta egy hajósinasnak. Pedig ezt a legszigorúbban megtiltottam az egész úton, mondván, hogy akár szélcsend van, akár nem, hajósinasra nem szabad rábízni a kormányrudat éppen nem tartottam ezen a tájon sem sekérészektől, sem szírtektől. Azon a vasárnapon, amikor elküldtem a csolnakokat a kacikához, a csolnakok elhajóztak a punta mellett kelet irányban, és a csolnakokban ülők látták az egész vidéket és a sekélyes helyeket, amelyek a punta kelet kelet-dél-keletre tizenkét tengeri mérföld hosszúságban terültek el, valamint azt is hogy hol lehet átkelni rajtuk, én magam ezt egész utazásom alatt egyetlen egyszer sem tehettem meg. Az Úristennek úgy tetszett, hogy éjféltájban, amikor ágyamba tértem, tökéletes szélcsend volt, a tenger színe sima, mint az olaj, mindenki nyugodni ment, és a kormányrudat egy hajósinasra bízták. Így történt, hogy a tengerár a hajót csendben egy sekér részre sodorta, amelyet az éjszakai óra dacára már mérföldekre lehetett látni és hallani. Amikor a hajó sinas meghallotta, hogy a kormány nekiütődik a fenéknek, és recsegni kezd, hangos kiáltozásba kezdett. Hallottam kiáltását, és mindjárt ott teremtem, mielőtt bárki is észrevehette volna, hogy zátonyra futottunk. Kisvártatva megjelent a fedélzeten a hajó tulajdonosa Juan de la Cosa is, akinek éppen őrködnie kellett volna. Neki és a többi tengerésznek megparancsoltam, hogy üljenek be a hajó után vontatott csónakba, és vigyenek magukkal egy horgonyt, és azt dobják a tengerbe. Ő tehát számos társával csónakba szállt, de ahelyett, hogy a parancsomat teljesítették volna, mindegyre csak tovább bevesztek, és a csónakkal együtt a Ninja karavellára szöktek, amely két tengeri mérföld távolságban vitorlázott. Amint ezt észrevettem, és egyben láttam, hogy a víz magassága emelkedik, s a hajó komoly veszedelemben forog, mindjárt ledöntettem a főárbócot, és kiürítettem a hajó minden fölösleges terhét, hogy a zátonytól elszabaduljon. De mivel, hogy a víz egyre sekélyebb lett, a karavellát nem lehetett elszabadítani, mert miután kisé oldalt billent, az eresztékeken keresztül víz szivárgott be, és kezdte megtölteni a hajó alsóbb részeit. Időközben a ninnyáról egy csónak érkezett, hogy segítségünkre legyen. Amikor a ninny legénysége észrevette, hogy az én csónakom cserben hagyott minket, nem engedték fel a csolnak legénységét a fedélzetre, s így módon a csolnakban ülők kénytelenek voltak hajómhoz visszatérni. Minek utána nem láttam semmi módját, hogy a hajót megmentsem, elmémet arra irányoztam, hogy tudnám a hajó rakományát megmenteni de hogy a száraz föld felől erős szél fújt, az éjszaka messzire előre haladott, és én nem tudtam teljes bizonyossággal megállapítani, merre felé lehet eseké vízből kijutni, inkább megvártam a hajnalt. Partra küldtem egy csónakot, hogy a kacikát értesítsem az eseményekről. A kacika mélyen megrendült, amikor e szomorú hírt meghallotta, és falujának valamennyi lakosát nagy kanóékkal azonnal hajónkhoz küldte. Ott mindannyian munkához láttunk. Rövid időn belül a felső fedélzetről mindent a partra hordtunk, így használható volt a segítség, amelyet a kacika küldött nekünk. Később ő maga is, valamint egész rokonsága személyesen segítségünkre sietett, mind a hajón, mind a szárazon, hogy minden tökéletesen rendbe menjen. Olykor-olykor hozzám küldte egyik rokonát, aki sírva kért engem, ne venném túlságosan szívemre a dolgot, inkább nekem adja minden vagyonát. Szentül megesküthetem felségteknek, hogy egész Kasztiliában nem lehetett volna tulajdonunkat jobban megőrizni, egyetlen egy tű sem hiányzott. Mert a kacika mindenhol minkat háza közelében halmoztatta fel, ott kellett maradnia, amíg kiürítették a kunyhókat, ahol aztán elhelyezték. Fegyveresek őrködtek előtte egész éjszaka. Közben pedig ő és az övéi mindegyre könnyárban úztak, mintha ők volnának azok, akiket veszteségért oly szeretetre méltóak, önzetlenek és békességesek ezek az emberek, felségtek higgyék el nekem, hogy a kerekföldön nincsenek ezeknél jobb emberek, és ennél a szigetnél szebb ország. Fele barátaikat úgy szeretik, mint önmagukat, s hozzá mindig szeliden és vidáman viselkednek, udvarias szavukat mindig mosolyjal kísérik. Igaz, hogy mind férfiak, mint nők állandóan mezítelenül járnak kellnek, de biztosíthatom felségteket, hogy erkölcseik fedhetetlenek, és királyuknak a legnagyobb hódolattal engedelmeskednek. Ez utóbbi oly megtartóztató életet él, hogy épületes példával szolgálhat bárkinek. Ámulatba ejt kis nép emlékezete és tudásvágya is, amely arra ösztönzi, hogy majd ezt, majd azt megkérdezze, és mindennek okát és okozatát kutassa. December 26. Szerda Napfeltekor megjelent az ország királya a ninja fedélzetén, ahol épp időztem. Csak nem könnyezve kért, hogy vessem el gondjaimat, mindenét nekem adja, és már is kiürített számunkra két tágas kunyhót, de ha szükséges, többet is átenged nekünk. És azon kívül van itt elegendő kanó is, hogy zátonyra futott hajónk rakományát és a rajta lévő embereket elszállítsa, ha úgy tetszik nekem. Mindezt a kacika éjnek éjszakáján vitte végbe, anélkül, hogy holmingból valami is elveszett volna. Oly távol esik az emberektől minden kabzsiság, és oly derék férfiú a királyuk. alatt én a kacikával társalogtam, egy más irányból érkező kanoé bukkant fel, amelynek utasai néhány darabot hoztak, s azokat csengőkre óhajtották kicserélni. Még nem is érkezett a kanoé a csónak oldalához, amikor a benne lévő indiánok hangosan kiáltozni kezdtek. Csukue, csukue, ami a nyelvükön alkalmasint csengőt jelenthet, és az aranydarabokat mutogatták. A kacika nagyon örvendezett, elégedettségemet látva, és amikor megértette, hogy én minél több aranyat szeretnék, jelbeszéddel értésemre adta, hogy ismer innen nem fölötte messze egy helyet, ahol bőségesen akad arany. Legyek csak türelemmel, bizonyos lehetek benne, hogy annyi aranyat szerez nekem, amennyit csak akarok. Igazat adtam a kacikának, és azt gondoltam magamban, hogy Csipangóban, amelyet az indiánok Szibaónak neveznek, nyilván oly bőséges az arany, hogy nem is becsülik már. Onnan akarta maranyat szerezni, jól lehet a spanyol szigeten, amelyet ők bohiónak hívnak, kivált kép annak karibata tartományában is található. A király a karavellán érkezett társaságomban. Később együtt partra szálltunk és elhalmozott tisztelete és barátsága jeleivel. Megkóstoltatott velem többfajta ajeszt, továbbá rákokat, vadat és kenyerüket is, amelyet indián nyelven Cazabinak neveznek. Azután megszemléltünk néhány gyapotültetvényt, amely a telep mellett terülel. Több mint ezer mesztelemben szülött követte nyomunkat, de a kacika már inget és kesztyűt viselt, ezeket tőlem kapta ajándékba. Leginkább a kesztyű körvendeztették meg szívét. Az illedelmes módon, ahogy evett, és az egész viselkedésén látni lehetett előkelő származását. Hosszú ideig élveztük az asztal áldásait, míg végre a királynak valami fajta gyökeret vagy füvet hoztak, amellyel bekentek kezét, hogy ügyessé tegye, amit véltem, nekem pedig vizet hoztak, hogy megmossam kezem. a bontás után a partra mentem. Egy török ívet és nyilakat adattam magamnak, és megparancsoltam egy nyilazásban jártas kísérőmnek, hogy lőjön vele. A király, aki még soha életében nem látott fegyvert, ugyancsak elképett. Ezt azért cselekedtem, mert társalgás közben szó esett kaniba sziget lakóiról, kiket az indiánok karibóknak neveznek. Ezek, mondják, átjönnek Espanyolába, hogy elrabolják az embereket, íjat és nyilat hordanak, de nincsen vasból a nyílhegye, mert az egész vidéken nem ismerik sem a vasat, sem az acélt, sem egyéb fényet, az aranyat és a rezet kivéve, bár ez utóbbi fémet csak igen kis mennyiségben láttam. Ezek után jelbeszéddel tudtára adtam a főnöknek, hogy kasztília uralkodói megparancsolják a karibok kiírtását, és mind a hányat levágott kézzel fogják elébük vezetni. Azután még egy mozsarat és egy kődobót is elsüttettem. A kacikát fölötte megdöbbentette ezeknek átütő ereje. Mikor kísérete meghallotta a lövések hangját, mind a földre vetették magukat. Azután hoztak nekem egy nagy állarcot, amelynek szemébe, fülébe és egyéb részeibe nagy aranydarabokat helyeztek el, és ezt a király személyesen kegyeskedett fejemre és nyakamra tenni, és a többi keresztény közt más égszereket osztott ki. Mindez gyönyörköttetett és megvígasztalt engem, és kezdett oszolni mély bánatom a hajóm elvesztése miatt, mert megismertem, hogy Isten azért vezette éppen itt zátonyra hajómat, hogy itt telepet alapítsak. Ez a bal szerencse annyi más esemény forrása lett, hogy nem illik már bal szerencsének nevezni, hanem inkább jó szerencsének. Mert ha nem veszítem el hajómat, minden bizonnyal folytatom utam a tengeren és nem időzöm ezen a helyen, minthogy egy nagy öböl mélyén fekszik, és közben két vagy több hely is van. Se nem hagyom ott hátra a legénység egy részét, de még ha ezt meg is teszem, nem gondoskodom róluk ennyire, nem látom el őket minden szükséges élelemmel és építőanyaggal az erőd részére. Így pedig több emberem azzal a kívánsággal fordult hozzám, engedném meg nekik, hogy ezen a helyen maradhassanak. Meghagytam nekik, hogy építsenek egy erődöt toronnyal és mély árkokkal, nem mintha úgy vélném, hogy így nemű óvatosságra szükség lenne a benszülöttekkel szemben mert szentül hiszem, hogy embereimmel módonban állna leigázni akár az egész szigetet is, pedig kiterjedése nagyobb, mint Portugália, és lakosainak száma kétszer akkora. A benszülöttek teljesen mesztelenek, és semmi tekintetben nem harciasak, hanem inkább azért cselekedtem így, mert célszerűnek véltem az erődöt a katonai tudomány szabályai szerint megépíteni, tekintettel e vidéknek felségtek királyságaitól való nagy távolságára, és azért, hogy az indiánok szemellé tárjam felségtek alattvalóinak szorgalmát, és ezzel felségtek iránt való engedelmességre neveljem őket. Az itt maradottak elegendő fát fognak találni, hogy felépítsék az erődöt, és boruk és kenyerük bőségesen elég lesz egy egész esztendőre. Azon felül lesz elegendő vetőmagjuk, továbbá itt marad a Santa Maria csónakja és néhány mesterember és olyan emberek, akik itt akarnak tartózkodni, hogy szolgáljanak felségteknek és nekem azzal, hogy megkeresik az arany lelőhelyét. Így módon minden körülmény odahatott, hogy ez a telep megépítessék, kiváltképpen kedvezett az, hogy a hajó olyan enyhén futott a zátonyra, alig vettük észre, mert nem fújt sem szél, sem magas hullámok nem jártak. Kolumbusz reményét fejezi ki, hogy a felfedezendő aranybányák és fűszer szigetek három éven belül a királyt és királynét olyan helyzetbe hozzák, hogy a szentsír visszahódítására indulhatnak. Ennek okából jelentettem ki felségteknek, hogy a felfedezésemből származó minden hasznot Jeruzsálem visszahódítására kell fordítani. Felségtek kegyesek voltak ezt megelégedéssel fogadni, és kinyilvánítani, hogy ez a terv felségteknek igen kedves, és nagyon szívén fekszik a haszon nélkül is, amelyről beszéltem. Károli Gáspár fordítása